Doi mateloți și căpitanul vor încerca să ajungă pe țăr. Am aruncat acest document la. la. la. la aici scrisul. Grade, longitudine și 37 de grade latitudine.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 Vită, îndrește-te. Oa frânge marea numai cel victos. Capitan, capitane, hai să mergem. Veselul nostru abilior iepe baz. Capitan, capitane, îndrește poate Oa frânge marea numai cel victos. Îl cântau marinarii ce se cățărău cu îndemnare pe catarg. Oh, Tăcermăciul ce îndreptă Corabia peste întinsul apei. Happy, happy, hai happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, El cânta bucătarul ce pregătea hrana echipajului. Fost a fost un capitan, Mura și bun oștean, Multe țări a pe The waking the Cântecul răsuna pe punți și catarge, chiar în clipa când vasul pătrunse în rada portului și-a încoră la chei. Capitan, capitan, hai zâmbește, că sună sub pavilion, e pe vas. Capitan, capitan, îngăzbește, poate frânge marea numai cel vitear. Captain, captain, I'm the best. I'm the champion, I'm the capitan, Captain, captain, I'm the best. What can't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 Ei, da, ia-te uită, are și ușe. Uh. Uh. Uh. Ei, hey, văgăuna asta, adăpostește-mi o colibă anemărată. E da. drept că nu-i tocmai nouă. Vezi, au că am putrezit scândurile. Da. Eh. sfârșit avem un culcuș bun pentru câteva ore. Hey. <laughs> Ei, dar coriba aceasta e un palat, nu ar? Îi <laughs> lipsesc doar paznicii. <laughs> Ei, ne vom odihni pe ce. Da, mai ales când va un foc bun în batră. Să spun drept, mi-e o foame, dar parcă mi-e mai mult frig. Un braț de lemne mi plăcut acum mai mult decât o bucată de carne. <laughs> lemne! Lemne în vârful coordonierilor, dragă Lausă! Te cred. Dacă în această colibă există o sobă, înseamnă că pe aici, pe undeva, găsești și câte ceva lemne. S-ar <laughs> putea să ai dreptate. O să vedem numai decât dacă am sau nu. Mă duc să cercetez împrejurimile.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 Brr, și s-a lăsat un fric strașnic. S-o luăm prin spatele băgâunei. E o potecă, pare Dumnezeu. Ce beznă, ce beznă. Poți să-ți vâr degetele în nu alta. Lasă-mi. Oprește-te. Ce să fie? poate o avalanșă? Nu, nu se poate. Naus? Acestea sunt doar urlete. Urlete de animale. Să fim cu ochi Cred că sunt zimbri. Să ne încărcăm puștine. Ferește, bagare! Vino aici! Aici nu în stânca asta! Animalele astea sunt nebunite de groază!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 Nu? He, nici acum n-auzi? Ba da. O nouă navală? Nu. Nu, nu. Nu sunt animali. E altceva. Ce? Larsen. E cu tremur. Hai repede spre colibă, să luăm copiii. Maria, <gântări> sculați-vă repede. E cu tremur de pământ. Afară, copiii! Afară! Hai, hai, hai, hai, Afară, e mai grijă. mâna, Maria. Și eu, se în băiatul. Bine, dar unde e acum? Unde? N-a putut să de decât pe aici, pe unde s-a format acum adâncitura. Priviți ce falie enormă la picioarele noastre. Prietene, dragă. Dragă prietene, trebuie să-l căutăm, să-l regăsim pe Robert. Să nu lăsăm nicio o vale, nici o prăpastie nescotocită până la adânc. Îl vom găsi, Mă veți dega cu frânghia și mă veți coborâ pe fundurile lor. Trebuie să-l găsim pe Robert.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 Pagadel, trage! Mm -hmm. Hai, Pagadel, curaj! Uitați-vă! E chiar Robert acolo jos, în fundul râpei! Oh, prea târziu! Ah, e chiar lângă Robert! Robert! Oh, și am înfib în el! Îl ridic în Ce-i de făcut, Larsar? Cum îl au prim? Dacă îl împuști, s-ar putea... Am să trag totuși! Mai bine să se sfarme trupului Robert de stânci decât să servească de hrana acestei păsărăpitoare! Îl strămură mâna, Pagadel! Las-o-mă pe mine!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 Ci, ci, ce, ce, ce s-a întâmplat? Robert! Stai, stai liniștit, Robert. Nu te mișca. Bine că te-am regăsit, Robert. Eram atât de îngrijorat. Paganel, pregătește-ți arma. Cei, ce mai este? Nu, nimic. Paganel, privește, un necunoscut vine spre noi sărind din stâncă în stâncă. E în armat. Nu ave nicio grijă. Vă înfățișarii un patagonez. Bună vremea!